Kəhv suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 110 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Həmd olsun o Allaha ki, Kitabı, Qur'anı mənasında və sözlərində heç bir əyriliyə, Yanlışlığa və ziddiyyətə yol vermədən Öz bəndəsinə Muhammədə nazil etdi Allah kafirləri Öz dərgahından gələcək Şiddətli bir əzabla qurxutmaq Yaxşı əməlləri dən müminlərə isə Gözəli mükafatə Cənnətə nail olacaqları ilə müjdə vermək üçün Onu doğru düzgün Qiyamətə qədər bütün bəşəriyyətə haq yolu göstərən Bir nur olaraq indirdi. Onlar orada, cənnətdə əbədi qalacaqlar. O, həm də Qur'anı Allah özünə övlad götürdü deyənləri Qorxutmaq üçün nazil etdi. Bu barədən oğların özlərinin Nə də təqlid etdikləri atalarının heç bir biliyi yoxdur. Onlar çox böyük-böyük danışırlar. Onlar ancaq yalan deyirlər. ya Muhammed, Yoxsa kafirlər bu Qurana inanmasalar, Səndən üz döndərib getdiklərinə görə, Arxalarınca təəssüflənib özünü həlak edəcəksən. Biz yer üzündə olanları, onun sakinləri, yer əhli üçün və ya onun özünə məxsus bir zinət yarattıq ki, onlardan hansının daha gözəl əməl sahibi olduğunu yoxlayıb, ayırt edək. Bu da bir həqiqətdir ki, biz yer üzündə olan hər şeyi vaxtı gələndə Məhv edib qubquru bir torbağa döndürərik Fani dünyaya Onuncaq cəlalına etibar yoxdur Yer üzündə olan heç bir şey əbədi deyil Müəyyən dövrdən sonra Orada mövcud olan hər şey məhv olacaq Ya Muhammed Yoxsa Əhsab-ı Kehf və Raqim-in mağara və Raqim əhlinin ailələrimizdən əcayib bir şey olduğunu guman edirsən? Xeyr. Bu bizim qüdrətimiz qarşısında adi bir işdir. Ya Muhammad, xatırla ki, o zaman gənclər mağaraya sığınıb: Ey Rəbbimiz, Bizi öz dərgahından mərhəmət bəxş et Və işimizə fərəc ver Bizi kafirlərin bəlasından Düşmənlərin təhlükəsindən qoru Bizə rığızı verib doğru yola yönət demişdilər Biz onları mağarada illərlə 309 il yuxuya verdik Sonra iki tayfadan Möminlərdən və kafirlərdən Hansının onların mağarada qaldıqları müddəti daha düzgün hesabladıqlarını bilmək üçün onları oy attıq. Ya Muhammed biz onların xəbərini sənə doğru söyləyirik. Onlar Rəbbinə iman gətirmiş bir neçə gəncidir. Biz də onların hidayətini, imanını, səbatını və bəsirətini artırmışdır. Onlar, Rum qeysəri bütbərəsdik, Digianus'un huzurunda durub, Rəbbimiz göylərin və yerin Rəbbidir. Biz ondan başqa heç bir tanrıya ibadət etməyəcəyik. Əks təqdirdə, Allahdan başqasına tapınacağı söyləsək, küfür danışmaqda həddini aşmış olarıq dedikləri zaman, onların ürəklərinə qüvvət. Mətanət vermişdik Bizim bu cemaat Allahdan başqa tanrılar qəbul etdi Elə isə onlar öz tanrıları barəsində Bütlərə ibadət etməyin düzgün olması haqqında Bir dəlil gətirməli deyillərmi? Allaha qarşı yalan uydurub düzəldənlən daha zalim Kim ola bilər? Gənclərin başçısı Yaşca böyüyü Təmliha yoldaşlarına belə demişdi. Onları və Allahdan başqa tapındıqları tanrıları tərk edib getdiyiniz zaman mağariyə şəkilin ki, Rəbbiniz sizə öz mərhəmmətindən nizar etsin və işinizdə sizin üçün fayda hazırlasın. Sizə kəfirlərdən nicat versin. Düşmənlərdən qoruyub saxlasın. Ya Muhammed Əgər o zaman onlara baxsaydın, Günəşin doğduğu zaman, Oların mağarasının sağ tərəfinə meyil etdiyini, Batdığı zamanıysa, Oları tərk edib, Sol tərəfə günəldiyini, Mağaranın içinə düşüb onları yandırmadığını, Oların da mağaranın ortasında geniş bir yerdə olduqlarını, Küləyin onları oxşadığını, Və rahat nəfəs aldıqlarını görərdin Bu Allahın möcüzələrindəndir Allahın doğru yola saldığı kəs doğru yoldadır Allahın yoldan çıxardığı, zəlalətə saldığı kimsəyə isə Əsla doğru yolu göstərən bir dost tapa bilməzsən Gözləri açıq olduğu üçün Onlar yıxudaykən sən onları oyaq sanardın Torpağın rütubəti bədənlərini çürütməsin deyə biz onları sağa sola çevirirdik. Onların iti də iki əlini qabaq pəncələrini mağaranın astanasına uzadıb yatmışdı. Əgər sən onları bu vəziyyətdə görsəydin, yəqin ki qorxudan dönüb qaçar. Dəhşət səni büryardı. Gəncləri illərlə yatırdığımız kimi Beləcə də onları bir-birindən hal-əhval tutsunlar deyə oy attıq. Onların biri dedi, Mağarada nə qədər qaldınız? Onlar bir gün və ya bir gündən az deyə cavab verdilər. Onların bəzisi isə belə dedilər, Qaldığınız müddəti Rəbbiniz daha yaxşı bilir. İndi içərinizdən birini bu gümüş pulunuzla şəhərə göndərin ki, Görsün, ən təmiz təam hansıdırsa, Ondan sizə yemək alıb gətirsin. O, çox ehtiyatlı olsun, Ağıllı hərəkət etsin Və sizin barənizdə Heç kəsə bir xəbər verməsin. Doğrusu, onlar sizi ələ keçirsələr, Ya sizi daşqalaq edəcəy Ya da öz dinlərinə döndərəcəklər. Belə olacağı təqdirdə, Siz nə dünyada, nə də ahirətdə nicat tapa bilməzsiniz. İnsanları onların halı ilə beləcə tanış etdik ki, Allahın, məhlugatın öləndən sonra diriləcəyi haqqındakı vədinin doğru olduğunu və qiyamətin qopacağına əsla şübhə olmadığını bilsinlər. O zaman tərsusdakı möminlər və kafirlər Öz aralarında əshabi kəhfin işi barəsində mübahisə edirlər. Nəhayət, əshabi kəhf öldüyüdən sonra kafirlər didilər, Onların üstündə bir binat için, Rəbbi onların öldüyünü, Yaxud yenidən yuxuya getdiyini Və qeybə çəkildiylərini daha yaxşı bilir. Onların haqqındakı mübahisədə qalib gələnlər, müminlər isə, onların məzarı üstündə Allaha ibadət etmək məqsədi ilə bir məscid dikəcəyik, dedilər. Kitab əhlindən Əshabi Kəhfin sayı barəsində mübahisə edənlər, sanki qaranlıq yerə daş ataraq, onlar üçdü, dördüncüsü köpəkləridir, deyəcəklər. Bəziləri, onlar beşdi, altıncısı köpəkləridir, deyəcəklər. Digərləri isə, onlar yedidir, 8 Səkizincisi köpəklərdir, söyləyəcəklər. Ya Muhammed de, onların sayını Rəbbim daha yaxşı bilir. İnsanlardan isə bunu bilən çox azdır. Ya Rəsulüm, Əshabi Kəhf barəsində yalnız sənə açıq, aşkar, nazıl olan ayələrə əsaslanıb onlarla mübahisə edir. Qur'anlı olanlarla kifayətlənib çox dərinə getmə və kitab əhlinin heç birindən onlar haqqında bir şey soruşma. Və heç bir şey barəsində mən onu sabah edəcəyəm demə, ancaq inşallah əgər Allah istəsə deyəcəyəmdir. İnşallah deməyi unutduğun zaman, Rəbbini yada salıb ola bilsin ki, Rəbbim məni bundan, Əshab-ı kəhfin əhvalatına dair xəbərlərdən haqqa daha yaxın olan bir yola yönəlsin, Peyğəmbər daha çox dəlalət edən bir möcüzə versindir. Onlar mağarada 309 il qaldılar. Ya Mühəmməd, deyə, Onların nə qədər qaldıqlarını Allah daha yaxşı bilir. Göylərin və yerin qeybini bilmək ancaq ona məxsusdur. O, hər şeyi necə gözəl görür, necə də yaxşı eşidir. Onların yer və göy əhlinin Allahdan başqa heç bir hamisi yoxdur. O, heç kəsi öz hökmünə, səltənətinə şərik etməz, Çünki Allahın heç bir şərikə ehtiyacı yoxdur. Rəbbinin kitabından sənə vəh yollanı oxu. Onun sözlərini heç kəs dəyişdirə bilməz. Allahdan başqa heç bir sığınacaq tapa bilməzsən. Səhər axşam Rəbbinin rizasını diliyərək ona ibadət edənlərlə birlikdə özünü səbirlə apar. Nəfsini qoru Fani dünyanın bərbəzəyini arzu edib Nəzərlərini olardan Yoxsul möminlərdən çevirmə Qəlbini Bizi xatırlamaqdan qafil etdiyimiz Nəfsinin istəylərinə uyan Və hər işində ifrata varan bir kimsəyə itaət etmə Və de Haqq Rəbbinizdəndir Kim istəyir inansın, kim istəyir inanmasın. Biz zalimlər üçün elə bir ateş hazırlamışıq ki, onun pərdələri, dumanları onları bürüyəcəkdir. Onlar imdad istədikdə onlara qətran, yaxud yaradan axan irin kimi üzlərini büryan edən bir su ilə kömək ediləcəkdir. O nəpis içki, o cəhənnəm, Necədə pis məskəndi. İman gətirib yaxşı əməllər edənlərə gəldiydə isə, Biz o cür yaxşı işlər görənlərin mükafatını zayi etmərik. Onları, ağacları altından çaylar axan ədin cənnətləri gözlüyür. Onlar orada tahtlara sövkənərək, Qızıl bilər zihlərlə bəzənəcək, Altın qolbaqlar taxacaq, Nazik və qalın ipəydən yaşıl paltarlar giyəcəklər. O nə gözəli mükafat, o cənnət necə də gözəli məkandı. Onlara biri mömin, digəri kafir olan iki adamı misal gətir. Onların birinə kafirə iki üzüm bağı verib, onları xurmalıqlarla əhatə etdik və aralarında əkin saldıq. O bağların hər kisi öz barını verdi və bu bardan heç bir şey əskilmədi. Biz də onların arasından bir irmaq ağıtdıq. Bu adamın başqa sərvəti, gəliri də var idi. O öz yoxsul mömin yoldaşı ilə söhbət edərkən təkəbbürlə ona dedi, Mən səndən daha dövlətdi və əşirətcə qəbilə, qohum əğrəba, övlad, Qulluqçu və s. cəhətdən daha qüvvətləyəm. O küfrə düşdüyü üçün, özünə zülm etdiyi halda bağına girib dedi, Bu bağın nə vaxtsa yox olacağını güman etmirəm. Qiyamətin də qopacağını zənn etmirəm. Əgər dediyim kimi, dirilib Rəbbimin huzuruna qaytarılsam, Özümə bundan da yaxşı bir məskən taparam. Onunla söhbət edən müəmin yoldaşı isə belə dedi. Əvvəlcə səni, baban Adəmi torpaqdan, sonra bir qətrə sudan yaratmış, daha sonra səni adam şəklinə, insan qiyafəsinə salmış Allahı inkarmı edirsən? Lakin mən inanaraq deyirəm ki, Allah mənim Rəbbimdir və mən heç kəsi Rəbbimə şərik qoşmaram. Bağına girdiyi zaman, barı, Maşallah, Allahın istədiyi kimi oldu, qüvvət və qüdrət yalnız Allaha məxsusdur, deyə idim. Əgər məni özündən daha az mal dövlət və övlad sahibi görürsənsə, ola bilsin ki, Rəbbim mənə sənin bağından daha yaxşısını versin və sənin bağına göydən bir bəla indirsin ki, o, hamar, sürüşkən, ayağ basılası mümkün olmayan, heç bir şey bitməyən qub-quru bir yer olsun. Yaxud suyu tamamı ilə çəkilib getsin və bir də onu əsla axtarıb tapa bilməyəsən. Beləliklə, gecə göydən gələn bir ildırım vasitəsilə onun bağının meyvəsi, bütün var dövləti tələf edildi. Səhər o kafir bağa gəldiyi zaman onu bu vəziyyətdə görüb, Bağa qoyduğu xərcə görə peşmançılıqdan əllərini avuşdurmağa başladı. Bağın talvarları yerə çöküb viran qalmışdı. O qarşısındakı mənzəriyə baxaraq, Kaş Rəbbimə heç kəsi şərik qoşmayaydım deyirdi. Allahdan başqa ona yardım edə biləcək kəslər yox idi və o da, Özü özünə kömək edə biləcəyi bir halda değildi. Belə bir vəziyyətdə kömək göstərmək və ya hökm ancaq haqq olan Allah'a məxsusdur. Mükafat verməyə də, aqibət qismət etməyə də ən xeyirlisi odur. Ya Muhammed, səndən yoxsullar öz məclisindən qovulmağı tələb edən Təkəbbür sahiblərinə bu dünyanı misal çək Bu dünya göydən yağdırdığımız yağmura bənzər Yerdəki bitkilər onunla qarışıb Onu içib yetişər Sonra isə dönüb küləyin soğurduğu Quru çörçöp olar Allah hər şeyə qadirdi Bəzi adamların fəxr etdiyi Mal dövlət, oğul uşaq bu dünyanın bərbəzəyidir. Əbədi qalan yaxşı əməlləri isə, Rəbbinin yanında həm savab, həm də Allahın mərhəmətinə ümid ehtibarı ilə daha xeyirlidir. O gün, qiyamət günü dağları yerindən qoparıb hərəkətə gətirəcəyik. O vaxt yeri dümdüz görəcəksəm, möminləri və kafirləri bir yerə toplayacaq, Onların heç birini kənarda qoymayacaq. Onlar Rəbbinin hüzuruna cərgə-cərgə, Səf-səf gətiriləcəklər. Onlara belə deyiləcək, Siz bizim yanımıza, Sizi ilk dəfə yaraddığımız kimi, Lüt üryan, mal dövlətsiz gəldir. Lakin siz elə güman edirdiniz ki, Biz sizə verdiyimiz vədi, Öləndən sonra diriləcəyinizi yerinə yetirməyəcəyik Qiyamət günü Hər kəsin əməl dəftəri qarşısına qoyulacaq Yə Muhammed O zaman Günahkarların orada yazılmış olanlardan qorxduğlarını görəcəksən Onlar belə deyəcəklər Vay halımıza Bu necə bir kitab imiş O, bizim heç bir kiçik və böyük günahımızı nəzərdən qaçırmadan hamısını sayıb yazmışdır ki, Onlar dünyada etdikləri bütün əməllərin öz qarşılarında hazır durduğunu görəcəklər. Rəbbin heç kəsi haqsızdır etməz. Hər kəs öz əməlinin cəzasını alacaqdır. Ya Məhəmməd! Xatırla ki, bir zaman mələklərə Adəmə təzim məqsədi ilə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O cinlərdən, cin tayfasından idi. O öz Rəbbinin əmrindən çıxdı. Onlar sizin düşməniniz olduğu halda, siz məni qoyub onu və nəslini çıxdı. Övladını özünüzə dost mu tutursuz? Bu zalimlər üçün necə də pis dəyişdüyüşdür. Mən onları nə göylərin, nə yerin yaradılışına, nə də öz yaradılışlarına şahid etmədim. Mən insanları haq yoldan çıxardanları özümə köməkçi də tutmadım. O gün... Qiyamət günü Allah müşriklərə belə buyuracaq. Mənə ortaq olduqlarını iddia etdiyiniz şəriklərimi sizə şəfayət diləməkdən ötürü çağırın. Müşriklər öz tanrılarını, büddərini çağıracaq. Lakin onlar müşriklərə heç bir cavab verməyəcəklər. Biz onların arasında müşriklərə hamısının birliydə məhv olacağı bir cəhənnəm dərəsi bərqərar edərik. Günahkarlar, atəşi, cəhənnəmi görüncə, ona düşəcəklərini yəqin edəcək və oradan baş götürüb qaçmağa, kənara çıxmağa bir yer tapa bilməyəcəklər. Biz bu Quranda insanlar üçün cürbəcür məsələlər çəkdik. İnsanı isə, Bütün məxluqat içərisində ən çox mübahisə edəndir. Haqqa boyun qoymaz, Öyüd nəsihət qəbul etməyib, batilə uyar. İnsanlara doğru yol göstərən bir rəhbər gəldiyi zaman, Ona iman gətirməyə və Rəbbindən bağışlanmalarını diləməyə mani olan şey, Yalnız əvvəlkilərin başına gələnlərin, adətimiz üzrə əvvəlki ümmətləri düçar etdiyimiz müsibətlərin onların da başına gəlməsini, yaxud da gözləri baxa-baxa əzabın gəlib onlara yetişməsini gözləmələridir. Biz Peyğəmbərləri yalnız möminlərə cənnətlə müjdə verənlər və kafirləri cəhənnəm əzabı ilə qorxudanlar xəbərdar edən sifəti ilə göndərdik. Kafirlər isə batil sözləri ilə haqqı, Qur'anı yalana çatmaq məqsədi ilə Peyğəmbərlə boş-boşuna mübahisə aparırlar. Onlar mənim ayələrimi və Peyğəmbər vasitəsilə qorxudulduqları əzabı məskəriyə qoyurlar. Rəbbinin ayələri özünə xatırlandırılarkən, Onlardan üz döndərən, əvvəlcə öz əlləri ilə etdiyi günahları unudan, əvvəlki günahlarından peşman olub tövbə etməyən adamdan daha zalim kim ola bilər? Bu cür adamlar onu, Qur'anı anlamasınlar deyə, biz onların qəlblərinə pərdə çəkib, qulaqlarına ağırlıq verdik, maniyə qoydur. Sən onları doğru yola dəvət etsən belə, onlar əsla haq yola gəlməzdər, İslamı qəbul etməzdər. Rəbbin bağışlayandır, mərhəmətlidir. Əgər Rəbbin onları günahlarına görə cəzalandırmaq istəsəyidir, onların əzabını sürətləndirərdir. Lakin onların öz əzab vaxtı var. O zaman onlar Allahın əzabından qaçıb canlarını qutarmağa əsla bir yer tapa bilməzdər. O məmləkətlərin əhalisini, ad, səmud tayfalarını zülm etdikləri zaman məhv etdik. Biz onları məhv etmək üçün vaxt vədə müəyyən etmişdik. Ya Muhammed yadına sal ki, Bir zaman Musa öz gənc dostuna, xidmətində olan Yuşa İbn-Nuna belə demişdi, Mən xızırla görüşmək üçün iki dənizin qovuşduğu yerə çatmayınca və uzun müddət gəzip dolanmayınca bu səfərdən geri dönməyəcəyəm. Onlar iki dənizin qovuşduğu yerə gəlib çatdıqda yeməyə götürdükləri balığı unutmuşdular. Balığı isə dirilib suya atılmış, Dənizdə bir yarğana tərəf üst tutmuşdu. Onlar, iki dənizin qovuşduğu yerdən keçib getdikləri zaman, Musa gənc dostuna dedi, Nəhar yeməyimizi gətir, Bu səfərimiz bizi lap əldən saldı. O isə, Görürsənmə, Biz həmin yerdə, Qayanın yanında gizləndiyimiz zaman, Mən balığı unutdum. Doğrusu, Onu xatırlamağı mənə yalnız şeytanı unutturdu. Balıq dirilib, əcayib bir şəkildə dənizə yollanmışdır, deyə cevab verdi. Musa, elə istədiyimiz də, axtardığımız da budur. Və onlar, öz ləprilərinin izinə düşüb gəldikləri yolla geri, iki dənizin qovuşduğu yerə qayıtdılar. Musa və Yuşə orada öz dərgahımızdan mərhəmət Peyğəmbərliyi və vəh, yaxud ilham və kəramət əta etdiyimiz və öz tərəfimizdən elm, qeybə dair bəzi biliklər öryətdiyimiz bəndələrimizdən birini xızırı tapdılar. Musa ondan soruşdu, Öyrədildiyin doğru yolu göstərən elmlən mənə öryətmək şərti ilə sənə tabi olunmu? Qızır belə cavab verdi Sən mənimlə bir yerdə olsan Görəcəyim işlərə əsla dözə bilməzsən Sənin onlara səbrin çatmaz Çünki mən batini elimlə iş görürəm Sənin bildiyini sancaq zahiri elimdir Sən peyğəmbər olduğun üçün Mən zahirən qadağan olunmuş bir iş gördüyü də Ona ehtiraz edib əleyhimə çaracaqsam Axı, sən bilmədiyin, batininə, mahiyyətinə bələd də bir şeyə necə dözə bilərsən? Musa dedi, inşallah, səbirli olduğumu görəcəksən, sənin heç bir əmrindən çıxmayacaq. Xızır, əgər mənə tabi olacaqsansa, səbəbini sənə izah etməyincə, məndən heç bir şey haqqında soruşma, dedi. Bundan sonra, onlar durub yola düşdülər. Gəmiyə mindi zaman, Xızır onu deşdi, Gəminin bir-iki taxtasını sındırıb çıxartdı. Musa dedi, Sən gəmidə olanları suya qərg etmək üçünmə gəmini deşdi? Doğrusu, günahı böyük bir şey etdin, Olduqca çirkin bir iş gördün. Xızır belə cavab verdi, Sənə demədimmi ki, mənimlə bir yerdə olanda Görəcəyim işləri əsla dözə bilməzsən? Musa dedi, Unutduğum bir şeyə görə məni danlama Və məni öz işimdə sənə tabi olmaqda çətinliyə salma Yenə getdilər. Nəhayət, bir oğlan uşağı ilə rastlaşdıqda Xızır dərhal onu öldürdü. Musa dedi, Heç bir günah iş tutmayan, Buna görə də qisasa layiq olmayan pak, Məsum bir cana mı qıydın? Doğrudan da, çox pis bir şey etdin. Çox pis bir iş gördüm. Xızır yenə belə cavab verdi. Sənə demədim ki, mənimlə birlikdə olanda, Edəcəyim əməlləri əsla dözə bilməzsən. Musa dedi, Əgər bundan sonra səndən bir şey barəsində xəbər alsam, Bir daha mənimlə yoldaşdıq etmək. Hərəkətlərini etiraz etdiyim, Səni qınadığım üçün, Sən artıq mənim tərəfimdən üzürlüsən. Məni atıb getməyə haqqım var. Sonra yenə yola düzəlib getdilər. Axırda bir məmləkət əhlinə yetişib, Onlardan yeməyə bir şey istədilər. Əhali onlara qonaq etmək, Musaya və Xızıra yemək vermək istəmədi. Onlar orada yıxılmaq, uçulmaq üzrə olan bir divar gördülər. Xızır onu düzəltdi. Musa dedi, əgər istəsəydin sözsüz ki, Bunun müqabilində bir muz çörək pulu alardın. Xızır dedi, bu artıq mənimlə sənin aranda ayrılıq vaxtıdır. Zahirən naməqbul olduğunu gördüyün üçün, Dözə bilmədiyin şeylərin yozumunu, latinini iç üzünü sənə xəbər verəcəyim belə ki cəmi dənizdə çalışıb vuruşan bir dəstə yoxsula mənsub idi mən onu xarab etmək istədim çünki həmin adamların arasında yaxud qabağında hər bir saz gəmini zorla ələ keçirən bir padşah var idi oğlana gəldikdə onun ata-anası mömin kimsələr idi Mən onun alnına baxıb gördüm ki, həddi buluğa yetişəndə kafir olacaq. Buna görə də biz onun böyüyəndə atanasını da öz arxasınca azğınlığa və küfrə sürükləməsindən qorxduq. Və Rəbbinin onun əvəzində olara daha təmiz və atanasına qarşı daha mərhəmətli olan başqa bir övlad verməsini istədik. Divara gəldikdə isə, O, şəhərdə olan iki yetim oğlanın idi. Altında onlara çatası bir xəzinə vardı. Onların atası əməli salih bir adam idi. Rəbbin onların həddibuluğa çatmalarını və Rəbbindən bir mərhəmət olaraq öz xəzinələrini tapıb çıxartmalarını istədi. Ya Musa, mən bunları öz-özümdən etmədim. Yalnız Allahın əmrini yerinə edildim. Sənin səbredib dözə bilmədiyin şeylərin yozumu, Batını mənası budur. Ya Mühəmməd, Səndən Zülqər barəsində soruşarlar? De, onun barəsində sizə bir hekayət, Bəzi xəbərlər söyləyəcəm. Biz onu yer üzərində möhkəmləndirib, Qüvvətləndirdik və hər Və hər şey verdik. Hər şeyin yolunu onu öyrətdik. O, məqribə çatmaq üçün yola çıxdı. Tövbə qapsı məqribdə olduğuna görə, səfərini oradan başladı. Nəhayət, günəşin battığı yerə gəlib çatdıqda, onu qara palçıqlı bir çeşmədə, lehməli bir suda batan gördü. O, çeşmənin yanında Allahı tanımayan kafir bir tayfada gördü. Biz ona belə buyurduq. Ya zülqərneyn, sən onlara imana gəlməsələr əzab da verə bilərsən, haqq yoluna dəvət edib, onlarla yaxşı rəftarda edə bilərsən. O belə cavab verdi. Zülm küfrədənə əzab verəcəyik. Sonra o, Rəbbinin hüzuruna qaytarılacaq. Rəbbi də ona cəhənnəmdə görünməmiş bir əzab verəcəkdir. İman gətirib yaxşı iş görənləri isə, Ən güzəl mükafat, cənnət gözləyir. Biz ona asan bir şey əmr edəcəyik. Onu Allaha yaxınlaşdırmaq üçün bacardığımız hər bir şeyi, Oruc, namaz, zəkat, cihad və s. öry Gücü çatmayan bir işi isə görməyə vadar etməyəcəyik. Sonra o, başqa bir yola, məşriqə tərəf üst tutub getdi. Nəhayət, günəşin çıxdığı yerə çatdıqda, onu bir qövm üzərinə doğan gördü ki, onlardan ötürü ona, günəşə qarşı heç bir sipər yaratmamışdıq. Yalnız günəşin özü onlar üçün sipəri idi. Zülqərneyinin qüdrət və səltənəti, səyahəti belə idi. Biz hələ onun yanında daha nələr olduğunu da bilirik. Zülqərneyinin qüdrətini Nə qədər əsgərlə səfərə çıxdığını Allahdan başqa heç kəs dəqiq bilməz. Daha sonra o, Zülqərneyn, Başqa bir yola, Cənubdan Şimala üst tutub getdi. Nəhayət, Səd salmış olduğu Azərbaycanda Yaxud Yaxıd Türkistanda, Yəcuc-Məcuc tayfaları yaşayan ərazidəki iki dağ arasına gəlib çatdıqda, onların ön tərəfində az qala söz anlamayan, yaxud danışıqları çox çətin başa düşülən bir tayfa gördü. Onlar tərcüməçi vasitəsilə dedilər, Ey zülqərneyn! Yəcuc-məcuc tayfaları bu ərazidə fitnə fəsat törədirlər. Bizimlə onlar arasında bir səd çəkmək üçün sənə müəyyən məbləq, yaxud xərac versək mı? O, Zülqərneyn dedi, Rəbbimin mənə verdiyi güdrət və sərvət, Sizin mənə verəcəyiniz məbləqdən daha yaxşıdır. Gəlin öz güvvənizlə, Bənna, fəhlə, dülgər və s. mənə kömək edin, Mən də sizinlə onlar arasında möhkəm bir sədd düzəldim. Mənə dəmir parçaları gətirin, Onlar gətirdilər. O, Zülqərneyn, İki dağın arasını dəmir parçaları ilə bərabərləşdirən kimi, Körühləri üfürün, dedi. Onlar körühləri üfürdülər. Zülqərneyn dəmri od halına salınca, Mənə ərimiş mis gətirin, onun üstünə tökün, dedi. Dəmir və mis bir-birinə qarışdı. Ərimiş mis divarın dəliklərini doldurdu Və beləli ilə möhkəm bir səddəmələ gəldi. Yəcuc-məcuc tayfaları artıq nə səddə aşa bildilər, Nə də onu dəlib keçə bildilər. O, zülqər neyin, dedi, Bu sədd Rəbbimdən bəxş edilən bir mərhəmətdir. Rəbbimin təyin etdiyi vaxt, Qiyamətə yaxın yəcuc-məcuc tayfalarının Dünyanı bürüyəcəyi zaman gəldiydə isə, Onu yerlə yeksən, dümdüz edəcəkdir. Rəbbimin vədi haqdur. Allahın buyurduğu hər bir şey, o cümlədən zülqərneyn səddinin dağılması, Yecuc məcuc tayfalarının yeryüzünün hər tərəfinə səpələnməsi, orada fitnəfəsat törətməsi, nəhayət bir cür həşarat tərəfindən məhv edilməsi mütləq baş verəcəkdir. O gün həddindən artıq çox olduqlarına görə onları, yaxud bütün insanları başlı başına buraxarıq, Belə ki, onlar dalğalar kimi bir-birinə qarşarlar. Heyrət onları bürüyər, özlərini itirib nə etdiklərini bilməzdər. Sur çalınan kimi onların, məxlugatın hamısını bir yerə cəm edərik. O gün biz cəhənnəmi gətirib kafirlərə əyanən göstərərik. O kəslərə ki, gözləri məni anmaqdan qapalı, pərdəli idi və eşitməyə də qadir deyildilər. Onlar, Qur'anın ülviyyətini, mənim ayələrimi, güdrətimə dəlalət edən əlamətləri görmür, öyüd nəsiyyətlərimi də eşitmirdilər. Kafirlər məni qoyub, qullarımı, mələkləri, üzəyri, İsanı və başqalarını özlərinə dost, hamı edəcəklərini müqman edirlər. Xeyr, Onlar bəndələrini mənim əzabımdan əsla qutara bilməzdər. Biz cəhənnəmi kafirlər üçün mənzil hazırlamışıq. Yə Mühəmməd, de, sizə əməlləri baxımından ahirətdə ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verinmi? O kəslər ki, onların dünyadakı zəhməti boşa getmişdir. Halbuki onlar, yaxşı işlər gördüklərini və bunun müqabiləndə mükafata nail olacağlarını zənn edirlər. Onlar o kəslərdi ki, Rəbbinin ayələrini və onunla qarşılaşacağlarını qiyamət günü dirilib, haqqəsəb üçün onun hüzurunda duracağlarını inkar etdilər. Bununla da onların bütün əməlləri puça çıxdı. Buna görə də biz qiyamət günü Onlar üçün bir daş tərəzi qurmayacaq. Küfr etdiyilərinə, ayələrimi və peyğəmbərlərimi məsqəriyə qoyduqlarına görə, bu onların cəzası, cəhənnəm. İman gətirib yaxşı işlər görənlərin mənzili isə, Firdos cənnətləri olacaq. Onlar orada, o cənnətlərdə əbədi qalıb oradan ayrılmaq, Başqa yerə getmək istəməyəcəklər Yə Mühəmməd Quranda buyurulduğu kimi Sizə çox az elm verilmişdir Söyləyən Yahudilərə de Əgər Rəbbimin sözlərini yazmaq üçün Dəryam rəkkəb olsaydı Və bir o qədər də ona əlavə etsəydik Yenə də Rəbbimin sözləri tükənməzdən öncə Olar tükənərdir Deyə Məndə sizin kimi ancaq bir insanam Mənə vəhiy olunur ki Sizin tanrınız yalnız bir olan Allahdır Kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına Qiyamət günü dirilib haqq hesab üçün Allahın hüzurunda duracağına ümid bəsləyirsə Yaxud qiyamətdən qorxursa Yaxşı iş görsün Və Rəbbinə etdiyi ibadətə It's just his şəriq qoşmasın.